14. Єдиним закладом у місті, що працював цілодобово, був мінімаркет «Зоуніз», розташований біля складського комплексу. На додачу до пива, содової та чипсів там пропонувалося небрендоване пальне під назвою «Горючий зоуні». Двоє красивих сумалійських братів Апсімілигу Гутаал Добіра по черзі стояли за касою в нічну зміну, що тривала з півночі до восьмої ранку. Однієї спекотної мовчавунна пательня ночі, всередині липня, тім вправлявся собі з крейдою і вистукував двері на задньому кінці Мейнстріт, коли почув біля зовніс якийсь ляск. Не дуже гучний, але Тім умів розпізнати постріл на слух. За ляском пролунав крик чи то від злості, чи то від болю, а потім звук, із яким б'ється скло. Тім пустився бігти. Табельний годинник хлопав по стигну. Рука машинально намацувала руків'я пістолета, якого там не було. Він побачив автівку, припарковану біля бензинових колонок, а коли наблизився до мінімаркету, то помітив, як звідти прожогом вискочили двоє молодоків. Один стискав у руці жменю, судячи з усього готівки. Тім стрімко опустився на коліно і простежив, як вони сіли в тачку і з гуркотом подалися геть, пустивши з-під шин хмарки сизого диму, що піднявся від масних плям на асфальті. Тім зняв із пояса рацію. «Відділок, це Тім. Хто там є? Відгукніться!» На зв'язок вийшла Венді Галіксон. Голос у неї був сонний і приглушений. «Чого тобі, Тіма?» Ситуація 2.11 у Зоуніс. Був постріл. Від цих слів вона прокинулася. «Господи, пограбування? Я зараз же приймаю». «Ні, слухай мене. Двоє зловмисників чоловічої статі. Білі. Юнаки років по 20. На малолітражці». Може, «Шевроле Круз» – колір під флуоресцентними лампами заправки не розрізниш, але останньої моделі. Номери «Північної Каролини» починаються з WTB-9. Останні – символи нерозгледів. Донеси це до патрульних і до поліції штату, перш ніж робити щось інше. Що? Тім натиснув кнопку відбою, почепив рацію назад на пояс і бігцем пустився до «Зоуніс». Скляна вітрина на прилавку була розбита, касовий апарат відчинений. Один із братів Добіра лежав на боці в калюжі крові, і кров текла й далі. Він хапав ротом повітря, кожен вдих закінчувався свистом. Тому пустився перед ним на коліна. Доведеться перевернути вас на спину, містере Добіра. Прошу, прошу, не треба, болить. Тім не сумнівався, що болить, але мусив оглянути поранення. Куля продірявила верхній правий бік фірмового синього халата Зоуніс, який тепер ставав брудно-пурпуровим від крові. Кров лилася з рота Добіра, просякала йому борідку. Він кашлянув і дрібні бризки зросили Тімові обличчя і окуляри. Тім знову схопився за рацію і зродів, що Галіксон досі на місці. «Венді, потрібна швидка, щоб вони сюди за рекордний час із Данінга встигли. Один із братів Добіра поранений, здається, куля пробила легеню». Вона прийняла інформацію, потім почала ставити питання. Тім урвав зв'язок, впустив рацію на підлогу і стягнув із себе футболку. Притис її до дірки в грудях чоловіка. Потримайте її кілька секунд, містере Добіра. Важко дихати. Знаю, що важко. Тримайте. Це допоможе. Добіра притис зібгну футболку до грудей. Тім знав, що довго він її так не протримає і що швидку в найближчі 20 хвилин годі й чекати. Та навіть її приїзд за 20 хвилин можна буде вважати дивом. У маленькій крамничці на заправці було повно снеків, але мало засобів першої медичної допомоги. Проте знайшовся вазелін. Тім схопив одну банку, а в сусідньому ряду виявив пачку підгузків хагіс. Розірвав упаковку на ходу, поки біг до чоловіка, що лежав на підлозі. Прийняв футболку, яка вже змокла від крові, обережно відгорнув так само мокрий синій халат і став розтібати гудзики на сорочці до біра. «Ні-ні-ні!» – простогнав до біра. «Полить, не чіпайте, прошу!» «Доведеться». Тім почув звук двигуна, він наближався. В уламках розбитого скла затанцювали, застрибали сині, як у джекпоті вогники. Тім не озирнувся. «Тримайтеся, добіра. Він зачерпнув із банки вазеліну і напхав ним рану. Тобіра скрикнув від болю, а потім глянув на Тіма широко розплющеними очима. «Можу дихати, трохи краще». «Це всього лиш тимчасова латка, але якщо вам легше дихати, то колапсу легеній, мабуть, не було. Принаймні, цілковитого колапсу», – подумав Тім. До крамниці зайшов шериф Джон і так само опустився на коліна поруч із Тімом. На ньому була піжамна сорочка розміром із грот вітрило і формені штани. Волосся стирчало на всі біч. «Швидко ви доїхали», – сказав Тім. «Я був на ногах, не міг заснути, тож робив собі сендвіч, коли Венді зателефонувала». «Сер, ви Гутаал чи Апсіміл?» «Апсіміл, сер». Сомалієць так само дихав із присвистом, але голос уже був сильнішим. Тім узяв один підгузок і не розгортаючи притис до рани. «Ой, так болить!» «Наскрізна рана чи куля ще там?» – спитав шериф Джон. – Не знаю, і не хочу його знову перевертати, щоб дізнатися. Стан відносно стабільний, треба просто дочекатися швидкої. З тімової рації почувся тріскіт. Шериф Джон сторожко дістав її з купи битого скла. Це була Венді. «Тіме? Біл Вікло помітив цих хлопців на дорозі Діп Мідоу і погнався за ними з блимовкою». «Венді, це Джон. Скажи Білу, щоб діяв обережно. Вони озброєні». Вони вже під арештом. Ось які вони. Якщо раніше Венді була сонна, то зараз вона вже повністю прокинулась і голос у неї був задоволений. Вони хотіли втекти і покинули автівку. В одного зламана рука, другий прикований наручниками до кенгорятника на машині Біла. Поліція штату вже в дорозі. Скажи Тімо, що він не помилився. Це такий Круз. Як добіра? З ним усе буде добре, відповів шериф Джон. Тім у цьому був непевен, але розумів, що шериф звертається не лише до помічниці Галіксон, а й до пораненого чоловіка. «Я... я віддав йому гроші з каси», – сказав добіра. «Нас так навчили. А той, що був зі зброєю, все одно в мене вистрілив. Потім другий розбив скло на прилавку, щоб узяти...» Він знову закашлявся. «Нічого не кажіть», – мовив шериф Джон. «Щоб взяти лотерейні квитки», – закінчив Апсіміл Добіра. «Ну, ті, що зішкрябуються, їх треба повернути. Якщо вони не куплені, то вважаються власністю...» <кхух> <кхух> Він коволо кашлянув. «Штату Південна Кароліна». «Не розмовляйте, містере Добіра», – відповів шериф Джон. «Припиніть перейматися цими клятими шкрябалками і побережіть сили». Містер Добіра заплющив очі. 15. Наступного дня, поки Тім їв свій ланч на ганку залізничного депо, туди під'їхав шериф Джон на персональній автівці. Він піднявся сходами і зиркнув на провисле сидіння вільного стільця. Як гадаєш, воно мене витримає?» «Є тільки один спосіб дізнатися», – відказав Тім. Шериф Джон за сторогою сів. «У лікарні кажуть, що з Добіра все гаразд». Із ним сидить брат Гутаал. Він повідомив, що раніше вже бачив цих двох потолочей. Пару разів. Бо їм надо було точку зацінити, мовив Тім. Точно. Я послав Тага Фарадея, щоб він узяв свідчення в обох братів. Кращого за Тага в нас немає. Та ти й без мене знаєш. Ну, Гіпсон і Беркет теж ні в року. шериф Джон зітхнув. «Так, але ні Гіпсон, ані Беркет не змогли би діяти так швидко і рішуче, як оце ти минулої ночі. А бідолаха Венді, мабуть, би стояла б там із роззявленим ротом, а той взагалі зумліла б на місці». «Але диспетчерка з неї добра», – сказав Тім. «Вона просто створена для цієї роботи, ну, з моєї точки зору». «Угу, а ще вона справжня майстриня канцелярії». Минулого року привела до ладу всі наші теки і перекинула всю інформацію на флешки. Але в польових умовах від неї майже нема ніякої користі. Проте вона рада, що працює в нашому колективі. А ти, Тіме, не хотів би до цього колективу приєднатися? Не думав, що ви знайдете гроші на ставку ще одного копа. Вам що, колективну зарплатню підвищили? Та якби то? Просто наприкінці цього року Білл Віклоу здає поліцейський жетон. І я подумав, що може ви з ним роботами обміняєтеся. Він ходитиме й стукатиме, а ти знову одягнеш уніформу і носитимеш пістолета. Я вже питав Біла. Він сказав, що нічне патрулювання йому підійде, принаймні на деякий час. А можна я обміркую? Не бачу причин, чому ні, шериф Джон підвівся. До кінця року ще п'ять місяців, але ми б з радістю взяли тебе в штат. Це стосується і помічниці Галіксон? Шрив Джон заусміхався. Прихильність Венді важко здобути, але вчора вночі ти дуже непогано просунувся. Справді? А якщо я запрошу її на вечерю, як гадаєте, що вона відповість? Гадаю, що погодиться, якщо тільки ти не збираєшся її вести в бев. Така гарненька дівчина очікуватиме запрошення до загону в Данінгу. І це щонайменше. найменше. Може, згодиться з ще той мексиканський ресторан у Гардівілі. Ну, дякую за наводку. Нема питань і подумай про мою пропозицію. Гаразд. І тім думав. Думав, поки одної з пекотної ночі в кінці літа не розверзлося пекло.